Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor 15. 30%-kal fényesebb adását halljátok. 2013. június 24 van, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig Költe vagy. Szervusztok. Van valami személyes történetetek így mindjárt az elejére? Nem készültem, be kell halljam. kicsi életemet tegnap, vagy múlt héten a semmit töltöttem. Abba a profilikről tudom még veszel, hogy milyen betonfalat fúr, de ez mindenkinek jó, hogy szerintem nagyon rossz. De miért fúrtál a betonfalat? Én lebegő polcot szereltem fel, hogy ne legyen konzolja neki, mert az, az egy csúnya, így egészen máshogy csesztem ki magammal, de egy videó eltörése után most viszonylag büszke vagyok arra, hogy a helyén van, és nem esett még le. De ütve fúróval fúrtad, vagy fúrókalapáccsal? Ütve fúróval. Ah, alaphiba. Mert, hogy fúrókalapácsom nincsen egy. Hát. Bár jól felszerelt háztartásnak tartom a sajátomat, de mindennek van határa. Egyébként kenyerpirítom sincsen, és itt megbuktam már a urbán éve, teszten is valószínűleg. Pedig hát egy furvókalapács az egyrészt ugye nem lényegileg különbözik egy, egy Tehát az, is, az egy erősebben ütő ütvefurvó. Azt hiszem valahogy más technológiával mozgatja egyébként a, a furdancsot és azzal tökéletesen, tehát kényelmesen gyakorlatilag ráteinkedés nélkül lehet betonfalat fúrni. Van esetleg egy Amazon affiliate link, amit be tudunk rakni az adásnaplóba ehhez? Egy micsoda? Egy Amazon affiliate link. Nem, de hogyha Ez... megmondják azt a sarki praktikán, hogy mi küldtük őket, akkor nagyon hülyének fogják nézni. Nem, de hát hogyha azt mondjuk, hogy viszont, mit tudom, hogy nekem van egy Black Decker márkája, és az nagyon-nagyon jó, akkor számíthatunk valamiféle kisebb anyagi segítségre, nem? A régi blekendekkel vagy az új blekendekkel. Abból ah, hát. is az volt, mint, mint meg annyi márkával, hogy, hogy, hogy úgy émlék, most tényleg itt javítsatok hogy tévedek, hogy a haldokló céget megvettek a márkája miatt, majd, majd felhigították a márkát egészen addig, amíg már lett. Erről itt eszembe csodálatos eszköz láttam a Sarki Praktikerben, és Blackendekkel is volt ráadásul. A, a konzumerizmus egyfajta csúcsa. Kicsi, fúrócsavar az olyan kézi, akkus, vagy még inkább elemes. Van a tetején egy ilyen gomb, és az elején pedig egy ilyen körbeforgató tár különböző bitfejekkel, és mint a Betmennek a pisztolyát úgy lehet átállítgatni. Nem tudom mi, hogyha elcseszel benne egy teljes bitfejet, mert mert azért van ilyen helyzet, de, de hihetetlenül konzumernek tűnt az egész valahol Ez egy igazi, azért... igazi doktor szónikus csavarhúzó volt. Igen. Igen, ez az én kezemben is volt. Én is e, kéjjel forgattam, és aztán úgy döntöttem, pontosan úgy, ahogy tekelt, hogy hát azért, ez már mindennek a teteje. Tehát végül is azt, hogy kivegyem a bitet a tartójából, és behelyezzem a, a... Igen. Ez ezt ez nem érdemes automatizálni. Egy olyan mechanizmussal, ami egyébként elég valószínűleg el fog romlani. De valakinek biztos el lehet adni, és ez, ez igazán szép benne, és kb. annyira, mindegy egy fúrót. Igen, biztos megveszik. Egyébként szerintem ezt klasszikusan az a szerszám, amit feleségek vásárolnak, meg születésnapra barkácsoló férjüknek. És akkor itt a tanácsadó rovatunk, hogy vannak dolgok, amiknél az okni és a nyakendő is jobb. <gül> az a több praktikus ajándék. Én mindig élvezek ott kapni, mert addig is nekem kell vennem. De ezt hát, ki fogjuk később szerkeszteni. De ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt nem hagyom jóvá. <gül> Igen, én is azt, azt szeretném üzenni. Így, tehát így üzenem az éter hullámainát minden kedves leendő meg hogy nem, én nem szeretek zoknit kapni, én azt jobb szeretek. Egyébként szeretek zoknit kapni, de nem mondjuk születésnapra, hanem csak úgy. <gül> viszont nitkán, <gül> Egy... de, nitkán, nitkán ajándékoznak az emberek, csak úgy zoknit viszont ez... Lehet ez ezek kéne valami csinál. társadalmi kampány, kis Facebook reklámmal megtámogatva. Házasságokban megesik, hogy az asszony amikor elmegy bevásárolni és vesz magának egy, mondjuk egy cipőt, akkor úgy érzi, hogy hát azért ezt mégse lehet, hogy csak úgy egy saját cipővel állít haza, és akkor hoz egy köteg zoknit az urának. Ha most nem mondok semmit, az jó? Az nagyon jó, annál is inkább, mert hát most, hogy itt tocsogunk a Tökéletesen persze Tökéletesen le tudtuk, szerintem így a hallgatói követelést. Végre jöhet a mi szünk a sok unalmas hír, aminek a felsorolását tekintjük mi küldetésünknek. Mindenek előtt azt a nagyon jó hírt tudtam én megképzeljétek el az origo hogy ilyen Tesco gazdaságos hold volt tegnap, amennyiben 14 kal nagyobb és 30 kal fényesebb volt a hold a hétvégén. Most ha szakson keresztül benne. nézted akkor, kék fehér, csíkos. Így, így. Úgyhogy Igen, így a másik lehetőség az, hogy tényleg, hogy ló volt benne. Ló? Hát, hogy a Tesco gazdaságos, akkor ki tudja. Hát, mint low cost. Jaj, yeah, yeah, egyik jobb, mint a másik. Bár az adás alatt valamelyik ötök mondta, hogy meg az is lehet, hogy egyszerűen, a, hogy ez egy ilyen kampány volt. Nem? Mármint, hogy egy reklámkampány. Hát most Superhold, Superman teljesen passzolna. Tehát, hogy egy mozi forgalmazó rendelte el ezt a nagyítást. Illetve, hát az a fotó, amit találtam a tegnapi holdról, az, az is jelenteti hogy az it ből lesz esetleg egy folytatás, mert nagyon szép ilyen állnak egy óriási hold előtt, és keresztül fognak előtte kerékpározni hamarost, képek készültek. Na de mi volt ez? A Szuperhold nagyon közel Igen. volt a Földünkhöz. De ez Ere... ennyi? Igen. Tehát Pár... van ez az égítest, ami időnként mozgó, meg... nem? Az esik közel... össze, hogy teli hold van, és rendkívül közel van a Földhöz. A pálya legközelő pontja, és amikor ez a kettő egybeesik, akkor mindenféle földi dologgal össze lehet vetni, és akkor felfogod, egy mennyire rohadt és milyen jó, hogy nem esik ránk. Sőt, én úgy értettem, hogy még az is kell hozzá, hogy valahogy a, a két égítestnek a, a pályasíkja úgy legyen egymáshoz képest, hogy mi itt, itt, itt állva a Földön alacsonyan levőnek lássuk a holdat, és akkor ő összevethető a mérete az egyébként mellette látott tereptárgyak méretével. Tehát érted, hogyha egy olyan mm. a -e épülete mellett látod, és akkora, mint a sotei épülete, akkor azt gondolod, hogy nem lehet kicsi ez a hold, ha legalább olyan nagy, mint a sotei épülete. Ez nagyobb az a jelenség, amit látnak a bábuk, amikor jön a golyó a bowlingpályán. <laughs> szegény bábuk, azoknak nagyon kemény a munkája egyébként. Igen. Aki egyébként lemaradt róla, az nem annyira sokára ismét megnézheti. 2014. augusztus 10-én ismét Superhold lesz majd. Tehát csak egy évet kell aludni, meg egy kicsit még. Igen. csipke a kell semmi. <gül> Na jó, ezzel meg is volt az égi jelenségünk, ami egyfajta kényszeres kötelezettségünk mi nekünk. De a gazs azt állítja, hogy a, az ő híréhez, ami már több adás óta várja, hogy végre elmondható legyen, ahhoz ez kapcsolható. Mindig, mindig van aktualitása egyébként. Most meg múl, kihúztuk itt időhiány miatt, de most megint előkerült egy ortánsos cikkben. Ugye a hold előtt elmenő biciklistákhoz, majd meglátjátok a képet, több szépen kapcsolódik az, hogy kiásnák az, az iti játék atari it azt valamikor, valahol Új-Mexikóban vannak elásva. De az olyan játék így... volt, amit nem elég, hogy kispólolta bőle minden pénzt fejlesztő erőforrás szakértelmet, szépérzéket és szívbéli melegséget, de még rossz is lett. Mondjuk ezek, de... tehát nem csoda. De mondjuk, mondjuk el azért a körülményeket, 1982 van, vagy 83, az első nagy, ilyen számítógépes játék, sőt, ez még nem is számítógépes játék, ez ilyen konzol. Az Atari, mi volt a szám vannak? 2006-ra már jött ki, nem még? Vagy a következő generáció volt már? 2006, igen. Atari 2006-ra jött ki. Az Atari tényleg, mint, mint a .com láz, teljesen fel volt fújva és boldog boldotran Atari-ra csinált játékokat, de kicsit túllőtték az igényt és kicsit alul, alul lőtték a, a minőséget, és legyártottak egy vagon játékot, ami gyakorlatilag játszatatlan volt. Ilyen például az E.T., amiből tényleg millió számra csináltak kazettákat, tényleg többet csináltak, mint, mint ahány Atari készüléget eladtak, ami már alapból is nevetséges, még hogyha jó lett volna a játék, de lévén volt. És lévén gyakorlatilag ezzel együtt dölt be az egész játékpiac évtizedekre vissza, egészen a NES megjelenéséig visszavetve a számítógépes játékipart. Ezzel nem tudtak mit kezdeni, és muszáj volt valamit kezdeni vele, ezért fogták, és egy új mexikói szeméttelepre kivitték, és elásták, és bevetomozták. Itt itt szerintem nem ez volt az egyetlen olyan eszköz, amit bebetonoztak és elástak. Legendesen a IBM-nek a PC Junior nevezetű számítógépének is az lett a az utolsó darabokat, azokat betúrták a dozerrel egy gödörbe és rányomták a földet, hogy inkább, inkább ott legyen, mint máshol. Különbség az az, hogy ezt most ki akarják ásni. És pontosan... De biztos, hogy semmi nem maradt meg. Hát ki tudja, azért a beton az megtartja. Uh, egyébként a, a, a játék maga megmaradt, és, és letölthető, és uh, van, van is egy ilyen remek kísérlet arra, hogy játszhatóvá tegyék. De ilyen teljesen, teljesen alaphibákat rontottak el, ilyen ütközés uh, detekciós algoritmusokban ilyen hibák vannak, ami miatt teljesen valószínűtlen helyeken játszatlan játék, de lelkes kóderek, assembly-vel neki mentek, és kiavították és korrigálták, és, és van egy olyan, olyan változat, ami játszható, de már simán csak rossz. Uh, ehhez, képest, élünk. ehhez képest. Ehhez képest ki, ez kiesek. Ez egyébként rossz mellett van uh, valahol, az a szemételet. Nem hittem, hogy tudsz rajta <gül> Ez egy tökéletes sír. Ez tényleg az. De ezt mindenki no. tudja, hogy mi van rossz ez nem, ha senki idegen. nem tudja kizérról az amerikai elnök De hogy mit szokás erről gondolni, hogy ott tartják az amerikaiak, az ufókat. már mármint De a sok, sok oszal, Ott tartják az E.T. játéknak a betetanozott kazettát. De lényeg, hogy ha megtalálják, és ez egyébként egy fa, mert így a pontos helyét nem, nem tárolták el, akármi, akkor mindenképpen beszámolok róla, mert ez a, ez a legtökéletesebb időkapszula, ami így az utóbbi időben előkerült. Nem sokatásnak hatásnak kihála Jöstennek. Egyrészt amúgy elhagynak egy csomó időkapszulát, Én ezt nem hittem, hogy időkapszulát el lehet hagyni, de nagyon sok van. Másszintén, amit kiesnek, azért rendkívül lelommozó szokott tenni, de hajrá Atari cartridge időkapszula, az végül is jó. Az végül is jó. Az Na, is nagyon jó. Van. Mondt. Nekem is van remek hírem egyébként mára. a. Mint azok, akik szerettek volna felvételezni a Google-hoz, de sosem szerettek kockás nappal hülyeséget számolni. Még pedig az, hogy a Google abba hagyja a igazán interjú kérdésekkel való szívatását a felvételizőknek, és a kezdve tisztességes kérdéseket fognak feltenni, vagy legalábbis szakmaiakat próbálnak. Úgyhogy azt, hogy hány kóflabda félre egy iskola buszba, vagy hogyan kéne kívülíténi katasztrófa estén San azt soha többet senkinek nem kell megválaszolni. Egyébként én ezeket még mindig ne érzem akkora nagy szopatos kérdéseknek. Igen, én sem. Ezek, ezek ilyen sima, sima egyszerű, nagyságrendbecslős feladatok nagyrészt. Hát, hogy legalábbis olyan feladatok, ahol így el kell gondolkodnod, hogy hogy állnál neki a megválaszolásának, és mm, elég kreatívan kell hozzáadnod ahhoz, hogy erre valami értelmeset tudjál mondani. Vagy adott esetben azt tudod mondani, hogy szerintem egy csomó Google pozíciónál szintén nagyon jó, hogy hát tudja a fene. És nem is, hát, ilyen hülyeségeket ne kérdezzetek tőlem, mert ez nem kell. Azonban, hogy ez is egy jó számolni. Azokat egyből kiúgják. Igen, könnyen lehet, hogy igen. Van egy csomó olyan, ahol, ahol egyébként explicit egy vissza kell kérdezni. Mert az, hogy csináld meg a San Francisco kiürítési tervét, ott az, az első kérdés, hogy milyen katasztrófa. Mert ha egy vulkán tör ki a város közepén, az egészen más, mint hogyha felrabban a a, a, a egyik határon. Uh -huh. Ja, mondjuk San valószínűleg földrengés lesz. Hát, mi feltételesztél de leszálltnak az ufo is, vagy kiáshatják az IT-játékot? <gül> Jó, hát akkor, ha jól értem, akkor most épp mind a hárman egységesen védelmünkbe vettük ezt a gyakorlatot, vagy legalábbis én egyébként. Éltük el. Így, én, én nyitnék erre a lábizatot, mert szerintem egyébként ezek az interjú kérdések nagy része az legalábbis urbánus legenda. Mert ezek, ezek azok a kérdések, amit... Ö, ö, egy évtizeddel korábban Microsofttal kerültek elő, vagy, vagy bármelyik ilyen nagy, uh, lólépésben informatikával foglalkozó cégnél, ezek simán elő, előkerülhetnek. Sőt, elő is kerülnek, és ha rákeresed például a golf labdás kérdésre, akkor azt, azt Microsoft interjú kérdésként is megjelöli. Azt kell visszanézni, hogy, hogy mikor a datája meg honnan származik. Ez egy több izgalmas vadászat lenne egyébként. Hát ez egy izgalmas odászat de az tény, hogy a, hogy a Google egyik felelős vezetője, egy kiválasztásért felelős vezetője azt nyilatkozta, emlékeim szerint egy konferencián, hogy felhagynak ezzel a gyakorlattal, a zavarba hozó kérdésekkel, mert nem betott eredményre. hát ha maga a kérdéshalom az, az városi legendákat is tartalmaz, a gyakorlat az létezett a Google-nál. meg egyébként szerintem egy csomó másik cégnél ugyanígy létezik. Most éppen valaki azt mondta, hogy szerintük ez nem hatékony. Igen, és akkor nézzük meg azt is, hogy ez a vezető a Google fő HRS, Ez egyébként Bok László névre hallgat, tehát oh. van némi esélye annak, hogy magyar. És borász. <gül> Az lehet, hogy nem. Nézzük, hogy hol dolgozott. <gül> ne, ne nézzük szerintem. Inkább csak a szájam járt. Tovább kattintottam egyébként a, a LinkedIn-re, de de semmi használató nincsen a korábbi munkahelyekről. 2006 óta biztos, hogy Google-nél van. Jó, viszont ki ez a Bethany szenz? Kérlek szépen, Bethany Matek Szenz egy teniszezőnő, aki azzal véteti észre magát, hogy mindig valamilyen extravagáns szerkóban áll a pályára, és egyébként tudom én, világranglista első százban van, tehát 50 edik nem emlékszem pontosan a helyezésére, Igazán csak az benne az érdekes, hogy ő is egy a Google Glass-tesztelők közül, és most úgy döntött, illetve hát azon dolgozik, hogy viselhesse a Google Glass-t a Wimbledoni tenisztornán, azokon a meccseken, amiken részt vesz. És egyelőre két dolgon megy a vekengés. Az egyik, hogy vajon nyújt-e neki valamiféle olyan előnyt ez a viselet, ami miatt nem etikus a használata. De valami olyasmiről írnak, hogy akkor neki lesz videója arról, hogy, ez, hogy hogyan ütnek az ellenfelek, ami hát egy marhaság, mert azt a tévéből is fel lehet venni. Gondolom. Másrészt meg azon megy a bekengés, hogy, hogy a Wimbledonban kötelező, elég szigorú öltözködési etikettet nem sérti hogyha valaki egy ilyen cuccban, egyébként amúgy fehérben, tehát fehér teniszruhában, és egy Google, fehér Google Glassban áll pályára, akkor az, az elmegy a wimbledon vagy az tényleg sertés. Két megérzése van ehhez. Egyrészt mennyire szép kék haja van. Igen, igen, most éppen ezzel, ezzel nyomunk. Másrészt? Másrészt? Egyáltalán a Google Glass kibír egy teniszmérkőzésnyi használatot? Tehát nem az volt, hogy egy annyira szörnyű az ideje, hogy egy 20 perces videófelvétel kikészíti? Hát minden esetre ebből arra következtethetünk indirekte, hogy kibír. Jó, tehát igazán maximum hátrány lehet abból, hogy, hogy ezzel a szemüveggel fog próbálni játszani. De érdekes látvány lesz. Az a legkövesebb, az emberek megpróbálják megszerezni a telefonszámet és küldölni és e mail ezt <gül> hát talán le tudja kapcsolni, nem egy meccs közben? Mindenképpen jelzi azt, hogy mikre lehet majd használni a Google Glass-t, és ez például egy érdekes alkalmazás. Hogy... Videófelvételre? Jó, arra de a... hogy, de hogy, hol, hogy hol használsz, vagy szóval, hogy mondjam, e, ugye ez csak semmi más, mint egy videokamera, tehát igen. tulajdonképpen eddig is lehetett volna, hogy egy, egy, és egy eddig is e, GoPro HD-t a fejére applikál ahogy a versenyző, de valahogy arról nem jutott eszébe senkinek ez az alkalmazási mód a szemüvegről, meg igen. Mint ahogy ez... egyébként felmész a YouTube-ra, és akkor meg annyi e, sportolót látsz, hogy a, a GoPro-jukkal, gyönyörű felvételeket csinálnak. Tehát ez valószínűleg kénnyelmetlenül, nincsen hová tapasztani az, az, az, szóval szóval szóval az emberrel a Igen, Igen szóval azt mondom, hogy a forma, tehát a, a megoldás, az most ért el egy olyan pontra, ami ilyen alkalmazásokat nem is az, hogy lehetővé tesz, hanem hogy olyan, olyan viable vagy hogy mondják ezt, tehát hogy megvalósíthatóvá válik vele a dolog. Eddig is meg lehetett volna csinálni, csak most úgy adja magát, hogy megcsinálják. Én egy csomóját láttam már a technika történetben, hogy nagyon sok már régóta meg lehetett volna csinálni valamit, aztán eljött egy eszköz. Hát maga a tablet, ugye, ha, hogy más ne is mondjunk, a tablet az egy igen régóta létező cucc, és aztán mégis az iPad volt az, ami, ami egy valódi kategóriát csinált belőle, és nem egy hanbába volt kísérletet. Mindenképpen Cuki egyébként, ahogy próbálnak e, erre a megoldással, valami problémát találni. Egyébként nekem is van akkor gyorsan a, bemutatják, hogy mire volt egy eszköz típusú hírem. a fél mondat, ez a rácsadálkozós kontakt mindenki kattintsa le. E, Hodosi, Anita és Mihali Kenikő magyar modellek bemutatták azt, hogy az Instagram videó mire használható és mire kell 6 másodpercnél több idő. Ez pedig a fenékrázás strandon szinte Nem teljesen kibált Hát, a, ha már megemlítetted, akkor élek az alkalommal és, és beszélek egy pár mondatot a winecom Instagramról. Hát De csak, hogyha neked érkezik. is a hasonló videód. Én készítettem néhányat egyébként. E, egyért. tehát azzal a másik 5 millió sorszársammal egyetemben, akik az Instagram videó megjelenésekor azonnal gyorsan kipróbálták az új szolgáltatást. Szóval, hogy egyrészt azt akartam elmondani, hogy, hogy már Sheryl Sandberg is megosztott két Instagram videót, tehát készített két ilyet, ami nem is tudom valahogy, ez tökéletes volt nekem. A, tehát azt látni, amiben nincs semmi érdekes, hogy a Facebook egyik vezetője használ, kipróbálja, használja az új terméket, és ezt mi is láthatjuk. Ez tök mennyű egyébként, amivel Zuckerberg Facebookozna. Ami érdekesebb egyébként, hogy a, a, az Instagram alapító, az nem elég, hogy, hogy nem rakott fel uh, ilyen Instagramos videót, de, de június óta nem is nyúlta az Instagram accountjához. Hát, hogy csinál egy másik felhasznont is eltitkolja. Én is erre gondolnék. És csendesen ah, fotózgatja a befőtteket, meg a tornacipős lábát. Ja. Na, másrészt még azt akartam elmondani, ami a mai híreket nem olvasa és az volt a fejemben, hogy, hogy ez mennyire egy tanulságos történet, hogy, hogy ez az, amikor a, a kockázati tőkebefektetők mindig azt kérdezik először, hogy na jó, de mi van a te startupodban olyan, amit nem tud lemásolni a konkurencia? És erre ugye általában az a helyes válasz, hogy hát vagy az, hogy egy olyan szabadalom, ami amit a világ összes országában levédettem, és megkerülhetetlen. Ezt ugye elég kevesen tudják mondani. Vagy az, hogy mi egyszerűen csak gyorsabban megyünk előre, tehát mire valakinek kell lemásolnia, addigra már lesz egy, egy új megoldásunk, vagy lesz egy új funkciónk, vagy mindig előbbre járunk. Ugyanis az elsőség az a, ebben a startup világban nagyon sokat számít. És akkor még nem tudtam, vagy nem olvastam azt, hogy a Vine egyrészt... Én, két nappal az Instagram videó jelentés után kijött egy új Wine for Android verzióval, amiben egy csomó mindent javítottak. Jelenthetem, nálam még mindig újraindítja a telefont, és teljesen használhatatlan, de már jobban használhatatlan, mint korábban. Másrészt pedig bemutattak, ez azt hiszem, tegnapi vagy mai hír, de bemutattak néhány olyan videót is, ami pedig azt illusztrálja, hogy hogyan fogják egészen megújítani, és teljesen az alapoktól újraírni a vine -t. Tehát jól látható, hogy készültek arra, hogy az Instagram ki fog jönni ezzel a, ezzel a cuccal Ugye annak fényében egyébként nem is nagyon meglepő, hogy a, az Instagram állítása szerint ők két éve fejlesztik ezt a funkciót, csak először a fényképezést akarták jól megcsinálni. Tehát ugye ezt kiszivároghatott, ugye a Vine sem egy ilyen háromfős tudom én kelet is tartap, hanem a, a Twitter székházában dolgoznak ők, tehát hozzájutnak az iparági plegykákhoz. És mit terveznek, midől lesz ez szexibb? Nem Van szexi, lesz, hanem hogy ilyen, hogy nem, a, a pont, hogy nem, hát hiszen az már az Instagram. A vánban nincsenek, szerencsére. Egyébként az Instagramban levő szűrők, azok ilyen teljes, tehát nem is értem, mert hogy... A, a fényképes szűrők azok talán valamit, valamit talán hozzáadnak, ilyen hangulatokat, vagy nem is tudom, de a videóban ezek a, ezek a szűrők egyszerűen mint mintha csak a szint fordították volna, tehát hogy mintha egy kicsit eltolták volna a hue csúszkát. Igazán nem történik semmi a, a videóval, csak mások lesznek a színei, de nem lesz neki egy tudom én, retro hangulata, vagy, vagy egy nagyon... Tűnt, Néma filmes hangulata, ilyen szűrők nincsenek, hanem szint szintváltoznak. Na, de hogy visszatérjek a válaszsal, a, például a, a fullscreen videót, nem tudom, apróságok ezek, de, de igazán csak az az érdekes számomra, hogy a Vine-nak van egy kész válasza arra, hogy mi lesz, és hogy ők így előre menekülnek, és ezt a taktikát próbálják folytatni, hogy ha már ennyi felhasználat meg tudtak kódítani, akkor ott tartják ilyen nagyon gyors új funkciók. Kal. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Egy hete még azt mondtam volna, hogy a wine vége, hello. Most azt gondolom, hogy tökéletes lesz figyelni ezt a csatát. Az vagy csak de damage kontroll történt? Igen, de az mindegy szerintem, hogy melyik történt. Mindenképpen... Ami ezt azt... Na hát akkor köszönöm szépen, hogy meg lehetett a heti rendes Wine 5 percen, hogy megengedtétek. Külön fogunk ennek szerintem csinálni, és úgy fogjuk keresni a válnós mint az égi jelenségeket. Jaj, nagyon jó lesz, ezt, ezt akarom én. De addig is, eh, addig is, eh, gaz meséld el, hogy mit fogsz hozni az Egyesült Államokból, ahová nem sokára munkát szólít majd el. Ó, oh, egy remek, 20 dolláros kencét, ami annyira, annyira vízállóvá és hidrofóbá tesz bármit, például cipőt, például ruhát, például... Hát tulajdonképpen minden, minden így, így ruhadarab volt, amit így fel tudok sorolni. Úgy, de... a telefonra is lehet, nem? Telefonra is. De bekehetem el én... a fényképezőgépemet, vagy nem? A fényképezőgépet valószínűleg nem szeretnéd bekenni, mert... Az objektívet semmiképpen nem javasolnám. Előbb elmondom, hogy mi ez, és utána... Jó, kötekedjünk később értem. Jó. Ez egy olyan kence, amint, amivel bekened a tárgyat, amit szeretnél kenni és annyira vízhatóan lesz, hogy gyakorlatilag így a, a mintavideóban sprézik rá a, a mustárt, és az csak így csepeg le róla, és nyomót hagy a, a, a cipőn. Ö, vagy, vagy kenik rá a nutellát, és az meg lepereg. Tehát itt teljesen lehetetlen módon, olyan, mintha, olyan, mintha kifejezetten taszítaná. Csinálható az... öltönnadrágból rockerbőrnadrágot. Pontosan. Kicsit olyan ez, mint, a, mint annak idén a teflon lehetett, arra csodálkozhattak így rá, és én csodálkozom rá minden vasárnap reggel, amikor rántottát készítek a gyerekeknek. Igen, és egyébként... Hogy, a, hogy, a, hogy nem ragad rá az a dolog, a te, ami A teflon az egy jó dolog egyébként, de próbáltál már ilyen két-három kilós öntött serpenyőt? Ahogy ez ugye elkezd működni, mert átmelegszik? Hát rántottára még soha, illetve azt hiszem, hogy talán ifjúkoromban igen, de nagyon csúnya vége lett. Remek dolog, csak ajánlni tudom, egészen szerelmes vagyok az öntott a serpenyőkbe. Viszont abszolút nem high sőt, hát ha valami nem, akkor, akkor az már hazol a herék vagy, is. Ami az, never hívnak. Ami az igazán meggyőző demó volt egyébként, az az, hogy bemártották az iphone tetőtől a, ebbe, ebbe a, a dologba. A smötyi szót keresed. A smötyi szót keresem. Egyébként egy ilyen spray jön, és akkor fe, rá lehet ezt a és aztán beejtették egy kádba, de így színültig, majd kivették, és, és közben végig vég a kijelzőt nyomogatva teljesen profil működött, meg semmi ilyen dolog nem volt. A, azért nem ajánlják igazán ilyen átlátszó mert ö, van egy ilyen ö, tejüveges bevonat, amit képez rajta, uh -huh. de ettől független csodálatos, és az egész 20 dollárba kerül. És ez egyébként kopik, vagy mállik, vagy hogyan megy hogy tönkre? Ez hát például a olajokra érzékenyebb. De például, a, hogyha sokat, sokat tapizod, akkor attól, a, attól lejön a, uh -huh. a vízálló bevonat. Mert ez alapvetően vízálló, tehát a olajra érzékeny. De engem annyira megütött ez a videó, hogy mindenképpen fogok hozni, és mindenképpen be fogok számolni róla. Én úgy emlékszem, hogy ezzel már találkoztunk korábban is a, a sajtóban, tehát, hogy, hogy erről egy ilyen, ilyen demo videók már kerengtek, és akkor ez is egyfajta olyan termék, nem olyan sok van belőle, ami valahogy egy ilyen, kb. valamilyen ilyen crowdfunding alapokról indulva. Igen? Hát azt nem tudom, hogy crowdfunding-e vagy sem, de azt tudom, hogy láttam belőle olyan, olyan videót, ami olyan volt, mintha a Kickstarterre készült volna, azt nem tudom, hogy oda készülte, de én találkoztam már ezzel azzal, hogy majd egyszer ez kereskedelmi forgalomba is kerül, és megtörtént. Kereskedelmi forgalomba került, és még csak nem is drága. Ez, ez tényleg űrtechnika. Adáson kívül mindenképpen beszéljünk ennek a szürke importjáról egyébként. <gül> Igen. De ha már ezt előhoztátok, akkor van egy másik ilyen termék is, ami, ami szintén az konkrétan a Kickstarteren indult, és, és most úgy tűnik, hogy hogy az is valamiféle megvalósulás felé közelít, ez a Leap Motion nevű cucc, ami egy körülbelül egy öngyújtó nagyságú, hát öngyújtó, vagy szóval egy ilyen hasáb, egy USB csatlakozóval csatlakozik a számítógéphez és 3D-ben érzékeli a környezetében mozgatott ujjainkat, mind a tizet akár, és mindenféle dolgokat lehet vezérelni vele a PC-n, vagy megintesen. De gondolom, hogy mindenki látott Leap Motion t mert ez is egy ilyen nagy téma volt. És mai hír, hogy, hogy beta elindult az App Store, mert ugye ez egy App Store is kapcsolódik. És még így most, hogy most indult el a beta ilyen developer bétában, és már is van valami száz app benne, játékok, művészeti tárgyú ilyen szoftvereknek a vezérlése, 3D-s tervező szoftvereknek a vezérlői, akkor ilyen, ilyen 3D hangszerek, mármint a 3D virtuális hangszerek, tehát az új mozgatásával tudsz zenélni, meg ilyesmi. Az egész valami, valami nagyon-nagyon megdöbbentő olyan, kicsit olyan, mint a kinek volt, amikor megjelent, hogy úgy hogy nem hitted el, hogy működik és működött. És a LeapMotion-ről valahogy mindenki azt mondja, hogy ez még jobban, tehát hogy ez sokkal ilyen responsívabb. Meg, hát meg, gyakorlatilag e ugyanaz a technológia, mint a Kinect. Csak nem egy egész testet akar leképezni, hanem csak a kézfejedet. És lévén hogy ennyire, ennyire közel tud fókuszálni, ezért sokkal részletesebben is tudja a kézmozgásokat lekövetni. Így van. És hát az a nagy előny, hogy iszonyú olcsó. És igazán nem emlékszem, hogy 40 dollárra vagy 80, de valami 80 80 dollárba kerül. Tehát ennyire megrendelhető. Most a mondja, előrendelhető, még nem rendelhető. Meg volt egy kör, amikor már ilyen developer példányokat rendeltek, én több magyar ismerőssel is rendelkezem, akinek van ilyen tehát aki kapott ebből. És, és mikor hát... Tulajdonképpen nem kell hozzá sok minden, bár az átlagos viszonylag új gép AMD Phenom 2, vagy Intel i3 i5 i7, 2 RAM, USB port, plusz pass, ennyi. És most már lényugszor is megy egyébként, egy, egy, egy pár illis És most ez akkora ez a dolog, tehát ez a tényleg csak egy kicsit nagyobb, mint egy nyújtó, hogy már nem kell rajta nagyon sokat miniaturizálni, és akkor egy ilyen egy ilyen már simán beépíthető. Ez mindenképpen érdekes elképzelni, amikor a telefonodat e, egy ilyen 3D e, kész használattal vagy új használattal vezére álltad. A telefonnál magánál szerintem ez nem annyira érdekes, viszont hogy a second screen használat használat tévéhez, akkor ott azért csodákat lát, mert akkor nem a kis képernyő az, hanem tényleg felettel integeted neki azt, hogy legyen szíves teljesen open-soptite. Igen, akkor... Mondok egy másik alkalmazást, Google Glass-hoz, hogyha illeszteni lehetne, és mondjuk, mit tudom, a kabátomnak a zsebébe építem be ezt a dolgot, és így fölötte, tehát a kabátom zsebe fölött integetek valamit, és azzal vezérlem a szemüveget, hát az is egy elég menő felhasznást. Viszlika az emberokat, gyors, hát öröm lesz nézni. Csak képzeld el magad előtte, hogy a kis a zsebébe integetsz, és közben kasingatsz szemüvegednek. Az a baj, hogy most persze ezen nevetünk, és nagyon vicces lesz, amikor a gyerekeink valóban ezt fogják csinálni, mi meg elég hülyén fogunk majd nézni a metrón. És... Vagy be, ér... mint a videótelefonálás jött be a náciknak, meg mindenki másnak más azóta. Verzió. Bocsánat, Én csak ér... azt hogy ez is egy olyan termék, ami, ami valahonnan így a, a, a hihetetlen, a science fictionből indult, és most meg e, e, elfogadható mennyiségű pénzért megvásárolható, és valami, elindul elindul valami felé a kereskedelmi forgalomban. Nagyon szexi, azt nem látom, hogy a épül be a mindennapokban, de, de simán megvan az esélye. Nem feltétlenül kell ennek egyébként a mindennapokba beépülnie. Tehát lehet, ez is valamilyen teljesen specifikus szakeszköz lesz. Tehát ez lesz a jövő vakum Például a jövő vakontárdája. Hát igen, meg a Leonardo-ja, tudjátok, ez a magyar találmány a 3D. Jaj, szegények. Tervező. Igazán egyre inkább úgy érzem, hogy a, hogy a Leonardo az pontosan az a történet, mint a magyar számítás technikának a, a korábbi fejezeteiben, hogy egészen addig csiszolnak egy korábbi technológiát, amíg rájönnek, hogy nyugaton sokkal hatékonyabban megoldották azt. Nincs igazat, gazd, már csak azért sem, mert a Leonardo az alapvetően nem egy ilyen input eszköz, hanem egy, hanem egy 3D tervezési metódus, ami arról szól, hogy, hogy a... Az átlagember is tudjon 3D objektumokat tervezni, és ehhez ne kelljen iszonyú bonyolult segédeszközöket, szoftveres segédeszközöket használnia, és ebben egyébként jók. És az is igaz, hogy az friss hír viszonylag, hogy, hogy elindították a mi is a neve Leopoli App store vagy App Store-szerűségüket, ahol nem apokat lehet adni, venni, hanem, hanem ilyen terveket, ugye? Még a konkrétan? Az abban egyébként a Leonardo-val, hogy, hogy nem 5-6 vagy 7 éve ez a folyamatban levő magyar csoda, és, és mintha megreket volna ennél az állapotnál, hogy ők a, ők a jövő, és ahhoz képest nagyon régen ők a jövő. É, én nekem erről olyan uh, információim vannak, hogy egyrészt uh, itthon, tehát Magyarországon nem látjuk különösebben a fejlődést, de... De az egyes államokban elég nagy sikereket értek el és, és ráadásul vannak olyan tárgyalásaik is, ami, ami anyagilag hosszú távra megalapozhatja a cégüvőjét. Tehát se, vagy sem, a, tekrán, sem a Verge nincsen tele a, a leonardo nem, nem az, hogy otthon a... nincsen ott minden iskolás gyereknél, hanem az, hogy, hogy ilyen lopakodó módban vannak még mindig. Nincsen, de New York államnak a, a, az önkormányzata, vagy nem tudom, hogy ott pontosan mi van, tehát ott a iskola hatósággal viszont azt hiszem, hogy megállapodás közelben vannak, hogy bekerülnek minden New York állambéli iskolába. Most Nagyon a ebben szóval szereplő neveket megváltoztattam. Vagy Tehát nem. valójában Vladivostokban lesznek rá oktrojálva egy rajszakörre. És óvodákban fogják használni. Igen, a vladivostoki óvodák. sikerült lecsapni. E, jó, majd pontosítunk. Addig nekem itt még van egy kütyüm, de csak akkor mondom el, ha ti is akarjátok. Na jó, beszélt telefonokról. Jó, de én kihúzom Motorola X-et. Jó, de ez nem telefon. Amit el akarok mondani, ez nem egy telefon, hanem egy fényképezőgép. És csak azért akarom elmondani, mert ez egy Samsung Galaxy NX márka nevű, vagy is fényképezőgép. Tehát Samsung termék, a szokásos módon e, lényegileg használhatatlan. De szerintem, mint koncepció érdekes, ez egy cserélhető objektíves rendszer kompakt, tehát egy ilyen rendes fényképező-fényképezőgép, aminek van hátul egy nagy érintő képernyője, és Android Jelly Bean fut a fényképezőgépen, és van benne 3G, meg Wi-Fi. Tehát magyarul fényképezhetsz vele jó minőségű fényképeket, és azokat egyből továbbíthatod, valamilyen szerver felé, tehát a, a fotós kollégák egész biztosan, hogy nagyon fognak örülni ennek az eszköznek. A használhatatlan része az az, hogy hát mondjuk, hogy a, a marketing és parasztvakítás benne az, hogy tele van hülyébb-nél hülyébb appokkal, ami tényleg ez a, hogy is hívják, a, ilyen bloatware, tehát ez a, ez a teljesen fölöslegesen feltelepített marhasságok tömkelege fut rajta, amivel, tudom én, effektezni lehet a fényképeket, meg... Nem is tudom, sok ilyesmi van. De hogy az egy érdekes koncepció, hogy, ezt a, hogy a rendes fényképezőgépekben én már nagyon vártam, hogy mikor kerül végre bele ez az egyébként filléres technológia, egy 3G modem. Te két kérdésem van csak. Egyrészt, hogy milyen bajonett, másrészt, hogy minek. Samsung NX bajonett a saját NX-es csatolójuk megy rá, az egyébként vannak átalakítók, azt hiszem, mikro négyharmathoz megy. Van nagyon sok objektívjuk is ebből a szempontból már. Másrészt hogy ki, kinek volt eddig igénye az, hogy, hogy 30-40 másodpercig induljon a, a fényképezőgépen? Azt senkinek, viszont akkor te a rosszsarú és akkor nekem nem tudom ilyen szerep jutott. <gül> mert hogy nálam meg volt az, ennek az elődje a Galaxy kamera, ami nem, nem cserobjektíves volt, hanem volt egy saját zoomja. Amit egyrészt valóban imádtak a fotós kollégák, mert android a van FTP alkalmazás, és be lehet azt állítani, hogy amint mennyi valaki a gombot és készül egy fotó, az. Feltöltődjön és a szerkesztőként ott legyen abban a pillanatban, ahogy a, ö, vegyünk egy teljesen kitalált helyzetet. Ahogy a náci verik ki a tüntetésenek a kezedből a kamerát, te még elkattintod és az már felmegy, és, más, és abban a pillanatban címlapkép, majd elszaladsz. De ö, mondok másik alkalmazást is, a, de hogyha kell még a mondat közepén voltál, akkor... Mondja szóval csak a másik alkalmazást. Szóval. Hát, hogy egyre többen instagramoznak, Ú, ez egy milyen mondat volt. Hódít a fiatalok körében az internet, igen. Igen, és viszont hát az Instagram az gyakorlatilag a, a telefonok szar fényképezőgépeire van korlátozva, mert most tényleg ki az, aki egy rendes fényképezőgéppel elkészített fotót megcsinál, majd kiveszi az SD kártyát, dugja a számítógépbe, áthozza, a rendben a képet, vág belőle egy négyzeteset, majd feltölti vissza és az Instagramon valahogy közé teszi. Hát ez így nyilván nem történik még. De hogyha eljön az a pillanat, amikor majd tudsz közvetlen Instagramra fotózni tükörreflexes, vagy hát ezt esetben cserélhetőbb is rendszerkompaktal, az az, az, azt szerintem sokan szeretnék. Tehát, hogy magyarul jó képeket megosztani ezen a közösségi megosztófeleleten, vagy adott esetben jobb videókat megosztani. Csak akkor már nem vendném ki azt a rész belőle, amikor letöltöd a fényképeid a telefonról, Megnézed, a 300-ból letöröd azt a 250-et, ami teljesen védtelen, és bemozdult, és egyébként sem volt jó, és elcseszted a kompozíciót, hogy belesételt a kulacsos néni a térképével, majd a 50-et osztod meg. Tehát valahogy ez egy ilyen középső lépés. Nem Egy-két egy képfejlesztésenál jó mondjuk. Azt csinálod, hogy feltöltöd a egy hónapja beutatott Google Plus akármibe, és arra bízod, hogy egyszerűen az utófeldolgozás például. Én az utóbbi hetekben ezt is teszem, és meglepően jól működik. Én most vágok, még vágom a képeket, mármint hogy a megfelelő kompozíciót beállítsam, de, de már nem nyúlok a, a szintekhez, meg a, meg a fehér egyensúlyhoz, mert ezt tök elintézi nekem a, a Google. Mutatok rátok újjal, csak nincsen kamerám, hogy lássátok. Hát így jártál. Viszont köszönöm, egy... hogy ezt is elmondhattam. Van egy, van egy kapcsolódó dolog hozzá, illetve még egy félmondat ehhez, hogy azért azt nagyon meg kell lépnie még a Samsungnak, és ehhez nem voltak elég bátrak, mert azt nem hiszem hogy nincsen emberük, mert egy olyan rohadt nagy cégben, ahol még hajóépítőben is ott van, ott minden van, hogy fogják azt istenverte nevelte Gyuri és írnak hozzá egy rendes telefonos felületet. Mert most olyan, mintha ácskapocsán rászögeltek volna egy telefont. Legalábbis a Galaxy kamera még nagyon az volt, hogy, hogy sem a programok nem voltak igazán testeszabban, sem az élmény, és se semmi, hanem úgy ott volt beleépítve az a kijelző. Félre ne értset kell, a Galaxy NX-el nem lehet telefonálni. Nem, a, nem a, az a része zavar, hanem az, hogy van egy, egy pici tablet stock dal, ami nem viselkedik eléggé kameraként. Értelek. Ja, hogy egy ilyen kamerás felület, ami jobban igazodik ahhoz a felhasználási De? esethez. Uh -huh. Mint az NX a NX-ről a legtöbbi manuális beállítási lehetőséget meg tárcsák, még legyógyították, nincsen rá hely. Igen, egyszerűen. Itt most már javasl. mindenképpen meg kell azt lépni, hogy, hogy valami emberi felületet adjanak a fotósnak, mert különben nincs értelme az eszköznek. Igen, nekem volt a elmúlt időszakban egy Sony NeX3 a kezemben, egy elég hosszú ideig, és ez volt a legerőteljesebb tapasztalatom, hogy egy zseniális fényképezőgép, őrült, jól lehet vele dolgozni. Egy hibája van, hogy ilyen tényleg a, a 90-es években kitalált menükben lehet hosszabb navigálni funkciókig, és teljesen használhatatlan. Annak hát. Te... idején, nagyon régen, amikor a fényképezőgépen vettem, akkor az alapján döntöttem a, a Boomsly G11 mellett a akkor sokkal szexibb, azt hiszem Panasonic LX3-val szemben, hogy a Panasonic menüjét azt annak minden reggel be kellett mutatkozni és biztosítani arról, hogy tegeződhettek. Igen, akkor olyan lehetett, mint a Feedly, az új rss olvasó, ami velem gyakorlatilag hát olyan egy hetente eljátsza azt, hogy akkor oké, okay, szevaszt feri, nem feri? Akkor kérlek, lépjen lépjél már be a Google account már megint. Nem értem, hogy miért akartok ti rss olvasót az interneten tárolni, amikor, amikor az egy alkalmazás feladat. Nem szívesen mondom valamire azt, hogy a desktop halott, de a levelezés, az erős és olvasás, ez mind a kettő pont igennek tűnik. Amióta meg az vagyok, azóta desktop levelezőt és desztopperes és olvasót használok, és 35%-kal boldogabb vagyok. Hogy mennyivel világosabb a volt? 30%-kal fényesebb vagy. És 14%-kal nagyobb vagyok. Um, fogom zaklatni a kedves hallgatókat, akiket az ilyen tartalom zavar, azok most igyanak meg egy kávét, de Gáspár meken vagy, de vagy az egy százalék, tüntetnek a taxon téren? Hát másrészt meg, ugye, ha jól értem, akkor nincsen hozzá egy telefonod, még nincsen tableted, tehát ezt az egyetlen megket használod a világgal való kapcsolattartásra a saját Amint szádon kívül. Telefonon Igen. híreket olvasni, ez tényleg egy pervers dolog. Egyáltalán nem. Különösen a feedli több használható erre, és nagyon sokszor elmondtam már sok helyen azt a use case-t, de amikor az ember bebújik a párja mellé éjfélkor az ágyba, és ő még tudna olvasni, de a párja már leoltotta a villant és elalud, akkor egy telefon az tényleg az életmentő kategória, mert még simán lehet olvasni, úgy akár a paplan alatt, akár a paplan fölött, de úgy, hogy az egyáltalán nem zavar senki mást a szobában, ez tök használható. Személyes szói részét, figyelem! Időm nagy részét hírek között töltöm, amikor este az ágyba bújok, akkor ha valamit nem szeretnék ott látni, akkor ezek a hírek. Ellenben van világítós kialom. Jó, de én meg nem töltem de az időm, értem, nagy részét más hírek emberek között. És, tehát, értem, azt mondom csak, hogy van ilyen felhasználási eset is. A másik egyébként és emlékszem, hogy a, abban a műsorban, amit mi nagyon tisztelünk olyannyira, hogy a nevüket is gyakorlatilag elloptuk, ott volt szó arról, hogy a WC-n ki hogyan olvas, és például a WC-n az a telefon az egy sokkal használhatóbb eszköz, mint egy nagy iPad. Sőt, hát tulajdonképpen erre találtak ki a Flipboardot, ami hogyha nem frissíteni annyira rohadt lassan, mint amire a Flipboard frissíteni tud, akkor egy szinte tökéletes WC alkalmazás lenne. Na, örülök, hogy szerintem most megbeszéltük. Szerintem a előttműsor odáig jutottunk, hogy ezt nem kell tovább erőltetni. Azt el akartam mondani, hogy van még egy csomó uh, ilyen Google Reader pótléknak szánt dolog. Ma este élesedik a AOL-nak a readere. Ez annyira élesítették napközben, hogy, hogy engem sikült kitiltani, illetve nem ment az eset sok felületek a, a közös belépés, ezért nem jutottam be oda. A héten indul a Dignek, a miért elfedett hírgyűjtőnek a Reader dolga. Aztán a The Old Reader, ami gyakorlatilag Google cutsch a leklónozása és elhibázása, az is elérhető. Például elkövették azt a hibát, hogy a trendinges uh, sztorik közé nem raktak semmilyen szűrőt, emiatt... Uh, Napközben belekattintva egy csomó egyébként rendkívül ízléses light pornóképet sikült megtekintenem az iroda közepén. Uh -huh. uh, és uh, hát van még a newsblur, van még a hive, ami amiről ma valahol írtak egy cikket, ezért nem érhető el. Hát, illetve az is mai hír, hogy most már kiszivágott, hogy a Facebook is egy uh, saját RSS olvason dolgozik, ami a flipboardra fog emlékeztetni, tehát a feedlinek a klónja lesz. Tehát mégis igaz volt a plegyka, hogy Ugye múlt csütörtökre sokan várták ennek az eres olvasónak a bejelentését, ehelyett az Instagram videó, de ezek szerint nem sokára jön a Facebook NewsReader is. Azt hiszem, ne... hogy az ereseses olvasó az új fekete? Ez, ez 2013-nak a, a tudóalkalmazása gyakorlatilag. És nézzétek meg, ezt tulajdonképpen a Google csinálta nekünk azzal, hogy bejelentette, hogy becsukja a francba a Google Reader-t. És tettek, mi a túlélési is, egyébként, de ti továbbmentek a, a Newsblur-re? Én newsblur mentem tovább, mert... Az a fizetős. Igen, úgy éreztem, hogy ha bezárják, akkor legalább tudom verni a cipőmmel az asztalt, ami egy picit jó érzés. Én a fendi mentem tovább, és még sokkal jobban is érzem benne magam, mint a Google Readerben, és nagyon osztam annak a véleményét, már nem emlékszem, hogy kiírta ezt a, az internetnek, ki azt mondta, hogy de emberek, mi ez a iszti? A Google Reader semmi más, mint egy szar ereses olvasó, még 200 van belőle. Mi ez a His És mi bajatok? Miért nem álltok át egy másikra, és mit nyavajogtok? És én ezt nagyon, nagyon így, ugyanígy gondolom. És mi a garancia arra, hogy a feed megmarad? Semmi. A garancia talán arra van, hogy, a, hogy az én feed gyűjteményem az bárhonnan exportálható lesz és bárhonnan, bárhova Jó. átvihető lesz, hiszen ez egy szabványos formátum, gyakorlatilag az összes ilyen és es olvasó támogat. Okay. Egyébként pont ugyanezt hittük annó, hogy van még ezer másik a különböző cset és most azért kaszába vágnak ott köztük rendet. Jó, mert ott a protokollal van szíves. Egyébként azért mondom, mert én egy, egy desktop alkalmazást fogok használni, a NetNewsWire-t, ami tökéletesen ugyanúgy viselkedik, mint amikor elhagytam a platformat és vele együtt a Matthews de most visszatértem. És lévén, hogy desktop alkalmazás, ez mindörökké kifutni fog a gépemen. Hát nézd, hogyha neked az a célod, hogy 15 év múlva is ugyanazt az RSS Reader-t amit most, akkor ezzel ezt elérheted, de... Megoldotta a problémámat. Tehát híreket tudok vele olvasni, kész. És Ért, értem, hogy ez, ez olyan az a fajta hozzáállás, mint, mint ami arra vezet embereket, hogy 2013-ban sem használnak még ékezeteket, amikor interneten gépelnek. Tényleg fejlesztőkkel dolgozol együtt. <gül> Én vagyok az egyetlen az irodában, aki, aki ismeri azt, hogy, hogy vannak olyan, olyan betűk a, a billentyűzetén, ami ilyen vonalak a tetején, meg, <gül> meg kettős pontok, meg ilyesmit. Nézzétek, nekem egy Évek óta tartó vitám van a legkedvesebb barátommal, aki azt mondja, hogy ő nem hajlandó felcsatolni a lábára, síelés közben karving lécet, mert az az istentől való, mármint az ördögtől való büntény, és a karving az tényleg, az, az egyszerűen egy nevetséges huncutságát teszi a sijelést, hiszen megkönnyíti azt, pontosabban mást, másra való koncentrálásra segít rá, és hát ezt ő nem akarja, úgyhogy ő ragaszkodik a az öreg Alpin lécéhez, és még azt se tudtam nála elérni, bár igen makacs emberről beszélünk, de azt se tudtam nála elérni, hogy egyszer béreljen egy napra egy carvingot, és próbálja ki, hogy tényleg könnyebben, vagy csak máshogy nehéz. Jó, én meggyőződtem Ez Ugyan, ugyanaz vagyok. a hozzáállás szerintem, mint te. Én a... meggyőzhető vagyok, ha adtok egy tabletet, akkor, akkor én azt szívesen használom, szóval... De egyébként szép, a tiszteletre miatt a én nagyon kedvelem. És ki tudja, hogy ilyen a zombi apokalipszis, először a carving lécek törnek ketté, akkor ő fog gyorsabban menekülni, majd a vérfarkasok elől, vagy valami. Hát igen, körülbelül én is pontosan ilyen, ilyen reálisnak találom az ő uh, Don Quijote-i hozzáállását. Egyszerűen még jó jöhet. Hm. De lényeg a lényeg, Július Julius 1-én le fogja lőni a Google Reader, a, a Google a Google Reader. A Google Reader Larry page -t. Igen. De szép lenne, Istenkém Úgyhogy, mentsétek ki a Google takeout ot le lehet menteni szépen a subscription.xml-t, erre a fájra lesz szükségetek majd, bárhova is töltitek fel. Szerintem a... ezzel már minden hallgatom túl van egyébként, én azt gondolom. Biztos, amit azért jól fíldo, fíldo. az megcsinálta ezt magától, tehát még csak mit kell. Ja, illetve mindenki rakja kell a, a kis export fáját mert semmi garancia nincsen arra, hogy az exportok azok jól működnek, ma már kettő különböző olvasókodott, ez összeakadt, úgyhogy csak tiszta forrásban legyen őre, úgyis onnanak össze a tehelés ezek az oldalak szépen csendesen. Én, én adnék egy másik tanácsot, ha ragadjátok meg ezt a pillanatot, és nézzétek át a feliratkozásaitokat, és abból a 200 feedből egy olyan 150-et, 170-et dobjatok ki. Csak minket hagyatok meg, ez az egyetlen, egy fontos dolog van az eredműs Do not listen to the others. Szerintem mind mindenki a legyünk, hanem, hanem podcast De van nagyon jó kontentünk is a metiheter.hu című internetes ugróponton. Igen, kelt időnként elszokott szállni az adásnaplóban, amit múltkor felnevettem azon. Igen, azt érjük, hogy nagyon jó, amikor ő írja az adásnaplót. Hanem, tudjátok, hogy mit hagytunk ki? Volt egy nagyon kézenfekvő kapcsolódási pont, amit nem használtunk ki. Most már visszafelé nem szerkesztünk, mert időbe kerül, meg át kell a szöveget. Meg Ó, de most egy megint kézenfekvő átkapcsolódási pont van, de azok szerint azt fogjuk eltörni ezzel. Mondd! El fogjuk törni. A Galaxy kamera kapcsán nem mondtuk el azt, hogy ez azért a nagyon jó dolog, ez az elkatítom és feltöltöm, és minden jó lesz. Mert hamarosan nem lesz díja, ami ezt az egészet lehetővé teszi, hiszen most nagyon drága lenne még, akkor már az ember fotózon díjára, sok pénzt szeretne hülyeségre elkölteni. Így van, ez is egy fontos hír a hétnek, hogy, hogy egy-két héttel két ezelőtt még úgy szólt a fáma, hogy, hogy még tovább csökken a roaming díj, erről beszéltünk is, de most úgy tűnik, hogy egész egyszerűen nyakon vágja a roaming díjat az EU erős kézzel egyszerűen lepofozza a roaming déről a szolgáltatókat, illetve az operátorokat, és ugyanannyiért fogunk telefonálni külföldön, illetve adatforgalmazni még inkább, mint amennyit otthon tesszük ezt. Az azért nagy menőség lesz, nem? Akkor jó számolom azt, hogy most még idén nyaralásban ott küldt haza az ezzel a 80 forintos megabály díjjal, valami küld. Uh -huh. Nekem ez rimlik korábbi émüli, émüli, émüli, de -re, 110 -re, ez az, a 110 lesz az, szóval sok, nagyon sok pénz. Aha. és akkor idén úgysem mennek egyébként az emberek nyaralni, ez a másik statisztika. Jövőre viszont teljesen ingyen lehet meg spam a rakonokat, így eszem a krétán című képekkel. Így van, de az nagyon jó lesz. Jövőre úgyis már mindenkinek lesz tabletje, és akkor nem kell egy laptopot beerőltetni a 20 kilós kézipogyászba. Hanem, hanem. hát de tényleg egyébként, most látom azt, a hallgatók nem látják, de én látom a Hangouts képernyőn, hogy mindenki ráncolja, nem, a gaz ráncolja. Csak, szóval csak az, az én képet láthatod. A mert. kelt pedig mosolyog, de teljesen rezzen, és tanulni már egy órája. Valószínűleg azért, mert ő nem tud videóképet sugározni magáról valamiért. Szóval, hogy, hogy abszolút lesz mindenkinek tabletje jövőre. Hát most ugye már lehet kapni hasznavehető tableteket 30. 2000 forintért. Az igény a kérdés, nem az, hogy van-e most szerintem. Én úgy látom, hogy az igény az, tehát mindazoknál, akik megismerkednek a lehetőséggel, tehát akik kipróbálják ezt a dolgot, azoknál az igény felkeltődik. És a, például a, a, az én időszüleim, e, ha bár ellenállnak, de jól láthatólag nekik pontosan ez felelne meg. Tehát a, az ő használati szokásaikhoz a leges legjobban egy tablet. Paszcol. Az a baj, hogy nem 7 incses, mert azon kicsik a betűk, hanem inkább a 9-10 incsesek kellenének nekik, meg egy picit drágábbak. De ugye ők azok, akik egyújabb pötyögnek e-maileket nagyritkán, és abban is ilyen rövid, egymondatos szövegeket írnak, amire bőven megfelelő a tablet billentyűzet. Amúgy interneteznek, esetleg játszanak ilyen kártya, meg sakk meg ilyesmit. Ehhez egy tablett, ezerszer jobb, veszed, érted, nem kell odaülni elé, nem kell egy külön kis szekrényt fenntartani neki, vagy egy íróasztalt, Szóval, és ehhez képest az árak is nagyon-nagyon alacsonyan vannak. Ugye a Samsung gép most jelentette be a Tab 3 sorozatát, és ott a legkisebb darab, az 200 dollárba fog kerülni. Hát az mondjuk, mire itt itthonra bejön, az, az lesz egy jó, nem tudom én, Hát az lesz 80 egy kicsit en de, de ugye tényleg az van, hogy most már lehet kapni olyan androidos tableteket, amit minőségi kínai alkatrészekből raknak össze, arra koncentrálnak, hogy használható legyen, és ezek tényleg a harminc as nagyságrendben járnak. Igazából ember, emberkísérleteket kéne végeznünk? Hát ez azt, az azt, ára, az ki fogja kényszeríteni az emberkísérleteket. Hogy, hogy mondjuk apám, aki számítógépet használ úgy a munkájában, mint otthon, ő átul a tablethez. Az egyen nehezebb kérdés, de hogyha használ érintős telefont, használ ő olyat? Használj gyűli. Uh -huh. Akkor lehet, hogy nem ül át. Pedig Na, amúgy nem. ez egy, egy tabos böngészés és tökéletesen elég neki. Na, látod. De, roaming. Menjünk csak vissza a roamingba. Mert az igazán nincsen nincs nagyon mit megbeszélni, mert... hogy ezt, Hú, nem, ez egy tökjú. Ezt ez ezt ez más ez ez Másrészt meg, amit érdemes még talán elmondani, hogy... Ezzel egy picit, és akkor nagyon nagyot mondok, közelebb kerülünk Amerikához abban az értelemben, hogy az összes ott kitalált ilyen itt luxusnek tűnő dolog, mint a Chromebook, az egyszer csak használtóvá válik. Mert amíg nem el Európát, addig tényleg lehet használni ezt a számítógépet, ami az agyának a nagy részét a felhőben tartja. Hát azért ez egy kicsit olyan elitista megközelítés. Azt gondolom, hogy a, a potenciális használóknak mondjuk a messze több mint a fele az nem utazik hetente többször, hanem egy országon használja ezeket az online eszközünket. Nyilván nem, de, de ahhoz, hogy, ahhoz, hogy megéri egyáltalán bevezetni a chromebook Magyarországra, vagy az Európai Unióban, annak feltétele egy ilyen e, kiszámítható rendszer, amit, amit ez biztosít. Mondhatom az okostelefont is, az is ugyanilyen, hogy, hogy elindulsz nyaralni és lekapcsolsz rajta minden olyan funkciót, ami miatt okostelefonod van, nehogy ott várjon a vastag sárga csekk, amit két borítékba kell rakni, mert annyira nagy. Holott egy csomó olyan funkció van az okostelefonnak ami igazán a külföldön mutatná meg az erejét. Oké, okay, itt Pesten elnavigálgatok a Google Navigation-nel, de azért nem nagyon muszáj, viszont hogyha mondjuk elkeredem egy, egy osztrák hegyi faluba, ahol meg akarok érkezni a rafting táborba, ott igazán jó szolgálatot ez az egyébként ingyenes navigáció. Képzeljétek el, visszaregisztráltam a Foursquare-ra. De jó Isten, embereket akarsz elkerülni? Egyrészt embereket akarok elkerülni, nyilván. E másrészt az, hogy most megyek New york a három hétre, a, itt, itt gyűlt fel a, a közösségi tudás arról, hogy mit érdemes megnézni, meg hova érdemes beülni. Így van, a Doranszkinek volt egy szerintem remek posztja arról, hogy, hogy mennyire megváltoztatta az utazási szokásait néhány nap Airbnb-vel, Szervezi a szállást, és a rel e, ismerkedik a helyekkel. És ugye a azt teszi lehetővé, hogy ne a turista csapdákat nézd meg, és ne a turisták számára kötelező dolgokat, hanem a helyiek által preferált látványosságokat. És hát, ha már itt járunk, akkor még a TripAdvisor szokták dicsérni mobilom, meg, meg amit meglepően hallottam, pont a múlt barátomtól, hogy a Lóépületnek a, a városgágyja, tehát a Budapest apja, az már itt van is jó, hogy lehet az alapján tájékozódni, hogy menni ide oda megkeresni mondjuk kocsmát. Szóval nem, a szína! Nem, hanem a léghűtő meg az élesztő. Amíg nem beszél az emberet a gangba, addig én nyugod vagyok. Na, jól van! Dörzőjük a markunkat a roaming díjra. Ugyan behaltasz a videóba? Behallatszott. Én is megcsináltam, hogy mindenki. mindenkinek a tenyérdörzsölése meg legyen. És menjünk tovább. Innentől kezdve már érdekes dolgok nem következnek, úgyhogy... Ó, de hogy nem. Figyelmeztetés egy Nem csak a google -ide fog bezárni nem sokára, hanem a Yahoo is hatalmas átszervezésbe kezd. Ugyanis június 12-én bejelentették, hogyha nem használtad mostában a Yahoo ID-dat, azt jelenti, hogy az elmúlt félében nem jelentkeztél be, és nincsen egy flicker account hozzá kapcsolva, akkor azt a nevet bizony visszateszik a közösbe, és újra regisztrálható lesz. Ó, most lehet menő yahoo ID-kat szerezni. Király? Egyrészt, és most, most lehet megszerezni a, a haverod régi e-mail címét, hogy aztán azzal visszajöjj. Igen, lenullázd a szolgáltáson IPA-szavát, meg minden. De tényleg kihasznál yahoo e-mail címet. Én egy embert tudok az összes ismerősöm közül. Én most mondom neked is. másikat. Én. De igazándiból nem használom azt a jahús e-mail címet természetesen levelezésre. Arra használom, hogy legyen egy amerikai identitásom. Azt egy jahús e-mail címmel teszem. Akkor július 15-ig uh, jelentkez be, hogy, hogy ez uh, nem újjon el magától. például a Flickr-en is azzal lépek be. igen ja, igen, a, a, a Flickr-et összekötötték sajnos. Az a szerencse egyébként, hogy lével hogy a Flickr az egyetlen jahús szolgáltatás, amit az emberek használnak is még hogy erre, erre nem vonatkozik a nullázás. Tehát, ha valaha egyszer összekötötted a Flickr accountoddal vagy a Hull account-odat, akkor az most védve van ettől a, a tiszító tűztől. De egyébként azért óvatosan. És ha valakit érint, akkor gyorsan csirálják meg, mert ez nem sokára meg fog történni. Jaj, zárójel, zárója csak egy fél mondat és, és hirdinket linket semmiért. Tudjátok, hol lesz még nagy átszervezés? A microsoft Az akkor a Microsoft-nál és félelem, és rettegés van meg minden. Na, egyrészt igen, lesz, igen, lesz igen. egy valami óriási Windows csoport létrehozás, tehát nem, nem módosulnak ott az azért annyira Windows mindenek felett, de, de hozzányúlnak a többi csoportot, akik eddig sem voltak jó helyzetben. Így van, és ugye valami olyas fajta logika is érkezik, hogy hogy szoftver és hardware együtt, van ennek valami szerneve Integráció. Cinergia. Cinergia. Nem, nem, nem, nem, nem, hanem hogy, hogy nem, tehát hogy szoftverek és eszközök. Csak nem emlékszem most és a pontos megnévezésre, de... Kücsű. Ezt az eddigi, eddig is létezett a Microsoftban ez a gondolat, tehát ugye azért, hogy tudom, hogy Windows 8-hoz lehet kapni arra felkészített Microsoft egeret, de hogy ez a, ez a dolog, ez sokkal erősebb lesz, és nem véletlen, hogy a Nokia megvásárlására tárgyal a Microsoft, mint ahogy az hogy véletlen, hogy a tabletek saját gyártását is fontolgatja. Az izgalmas lenne, mert most nagyon beásoltak az ezzel a tablet témával, de, de legalább a Surface az izgalmas volt. Hát, és azért elmondhatjuk szerintem bátran, hogy általában hogy a Microsoft hardvert gyárt manapság, az a nagyon jó kategóriába tartozik. Hát még az Xbox is. Még az Xbox is, igen. Igen, most különösen, hogy visszatáncoltak egyébként, és, és nagyon hasonlatosat tették a Xboxot az Xbox 360-hoz. Tehát az összes olyan dolog, amit az emberek lázadtak, azt, azt mondták, hogy egy hát bocsi, futó ötlet volt, mi hallgatunk a visszajelzéseket, csak vegyétek meg, please. Ja, csak egy ötlet volt, tehát tényleg semmi. Mondjuk ezzel kiirtották az izgalmas funkciókat is, de ott folyamatosan sziválódnak ki dolgok, hogy lehet, hogy a family sharing sem úgy lett volna, hogy mondták, hogy kölcsönet adni a gyereknek a játékot, hanem hogy egy óra után lecsap óra és átirányítja a boltba. A jó Isten tudja, hogy pontosan mi volt az élet Ilyenkor azért felmerül az emberben, hogy vajon mennyi van ebből készen, hogyha ennyire radikálisan meg tudják változtatni egyik hétről a másikra a specifikációkat. Tudod, volt ez a vicc, hogy fogpiszkáló lesz, ha nem rontom. Hát igen, itt is valami mi alá esik, de... Amíg lesz rajta a addig ja, ugye ez a másik. a másik cég. Amíg Én lesz é... rajta a Haló. Nagy élvezettel hallgattam a konnektoros srácoknak az elemzését erről a történetről. Ott a beszélgetésből végül is a konnektoros srácok, bocsánat, egy podcast a, a gamerek számára, Connector.org, és ők arra jutottak úgy hosszú kacskaringókon keresztül, hogy igazán a Microsoft nem mondott annyira mást, mint a Sony. Pontosabban ez egy ilyen kommunikációs eh, helyzet volt, mi szerint először beszélt a Microsoft, és a Sonynak aztán nem volt egyébképpen más dolga, mint azt mondani, hogy nálunk nem úgy lesz, mint a Microsoftnál, eh, miután látták a nagy feláboradást, de hogy a, egyrészt a Microsoft mondása sem volt annyira eh, rossz és ellenszenves, mint amennyire annak tűnt, vagy mint amennyire a tömegek annak kezelték. Másrészt a Sunny meg csomó kaput nyitva hagyott magának, amivel egyébként körülbelül ugyanazokat a dolgokat vezetheti be, vagy lophatja be a rendszerbe, amit a Microsoft is próbált eltalálni. Hát ott a nagy dolog azért a használt játékos rész volt, mert az, az, az egy olyan változás, amit nagyon régen át akarnak nyomni. Például a igen, de pont ez volt az, amire, ha én jól értettem, akkor a Sony is eh, tulajdonképpen eh, képessé tette a rendszert. Tehát a Sony sem azt mondta, hogy nálunk nem lesz korlátozása a, a használt játékok értékes vagy továbbértékesítésére. Azt mondta, hogy mi nem támogatjuk külön technikai megoldással ezt a, ennek a védelmét, de hogyha valamelyik eh, kiadó akarja, akkor megteheti. Na, nem menjünk ebbe mélyebben bele, amúgy is elég bitly hír, azaz jó régi, de tényes való, hogy. Most, most már megint izgalmassá vált a dolog, mert megint az a kérdés, hogy, hogy melyik konzol jelenik meg előbb az európai piacon, mert hogy valószínűleg a játékosok megint bajban vannak, hogy melyiket válasszák. Nyilván pc Igen, uh -huh. ők a harmadik hát. az, az a máshogy rossz kategória. Mihelyt küzdöttél már Radeon Driverrel, rel Tudod, hogy miről beszélek. Így van, és hogyha jól látom, akkor van is egy hírünk arról, hogy a hogy a Steam a legnagyobb PC-s játékértékesítő platform, mondom. Előbb digitális játék volt, igen, nagyjából. Igen, az játék kölcsönzést fontolgat. Igen, de egyelőre pletyka, csak ez a, valakik találtak valamit a kódban típusú kiszivárgat információ. Ja. Ugyanakkor nagyon nem, nem lepődnék meg, ha így lenni, mert a, a Valve-nak, a Steam szímet cégnek már így is brutálisan sok pénze van a digitális országoknak a csereberéjéből. Ez a kalap, amit ráadhatsz a figurádra, akivel játszol a játékban, típusú vacskok, és ebbe, a, ebbe az ökoszisztémába, bármennyire nem szeretem ezt a szót, tökéletesen belé az, hogy te tudjad a, a játékot cserélni öt darab kalapra, és a, és a nem tudom milyen boltban pénzért megvehető kulcssal, pedig adjunk az egész egész benti piacnak egy dollár konvertálható értéket, vagy a benti kereskedelmi eszköznek egy dollár konvertálható értékét meghatározzuk. Most is úgy van, hogy gyakorlatilag dollárért nem cserélnek dolgok gazdát, de mivel vannak olyan dolgok, amiket meg lehet venni pénzért is, ezért mindig ezt be lehet pontosan árazni, mennyit ér. Ez a digitális jószeg ez most nagyon ilyen Philip K. Dik regény címre emlékeztetett, hogy vajon az androidok álmodnak-e? digitális jó Jaj, nézzük meg inkább, hogy Skiff jutalást. Mink van még, mert kezdünk eldőlni érzem. Na, a Kickstarterünk, van egy remek Kickstarter, Ezt nagyon tetszik ez a projekt. Egy fénymérő iPhonehoz. Na most ez nem úgy fénymérő, hogy az iPhone fényképezőgépét fogod tudni használni vele, hanem ez konkrétan egy fénymérőt csinál a high-tech telefonodból. Még hozzá úgy, hogy a fülhallgató sloton keresztül rak fel egy kütyüt, ami elvileg sokkal érzékenyebb, mint ami, ami nemcsak hogy a, hogy a beépített fényképezőgép az iPhone-nak, hanem mint, mint a kereskedelmi forgalomban kapható fénymérők, és a, az iPhone egész kijelzőjéből egy ilyen hatalmas, nagyon gyönyörű, nagyon pontos ö, kijelzőt csinál a fényképezőgépethez, és amikor, amikor beméred a fényt, akkor együtt minden metadatod hozzá, még akár hangot is, így egy ilyen paraszt Instagramot, vagy paraszt Vine-t is össze tudsz fele rakni. Összesen 20.000 dollárt kértek, most tartarak 148 ezernél, még van 18 napjuk, és a kütyű maga 80 dollár. Ez nagyon nem drága, sőt, ez rendkívül olcsó. Tehát profi, profi fotós fénymérők, azok ennél lényegesen drágábbak vannak, még akkor is, hogyha ahhoz nem kell venni külön egy Iphone-t, hogy valami kielezze azt, hogy f2.8, 300, de, de ez biztosan jó, ez akár hit is lehet, Én mondjuk szíke. kevesetet bőle leadni cserébe. Igen, ez egy, ez egy jól megcsinált réteg termék szerintem. Igen, az telefonok nagyon jók ebben, hogy a, hogy a zsebünkből és táskámból beteendő kütyük tömkelegének a számát redukálják. Én évek óta használok mindenféle telefonokra elérhető hangológépeket, és azzal hangolom be a gitáramat, mivel sajnos a fülem az alkalmatlan erre a feladatra, és ezért régebben volt egy hangológépem, amit... Elég drágán vásároltam. Erre már nincsen szükség egy két dolláros appal, ugyanez elvégezhető nagyjából bármelyik okos telefonon. Ez tök szép. Már csak tényleg az kell, hogy androidos készüljön belőle. Van androidos is, természetesen. Nem a hangoló, vannak? Hanem a lumu mert hogy gitározni nem tudok, vésli ujjaim vannak, ellenben fényképező szeretek. És használsz fénymérőt a fényképezéshez, vagy esetleg inkább a G11-nek a saját beépített fénymérőséhez? A, a sajátját használom, mert a legutolsó fénymérőm, ami volt, az egy... Hú, azt hiszem, hogy volt, az megadta magát, de lehet, hogy már az NDK-s volt. de mindegy is, tehát meghalt a fénymérőm, amit előtte évekig használtam filmes gépekhez, újat meg nem vettem, mert drágába kerül. Annyira szerintem semmiképpen ne legyünk kockák, hogy fénymérővel villogjunk, amikor alapvetően azért a amikor alapvetően Instagramra fényképezünk <gül> amikor, így van, pontosan a szart telefonunkkal tudod mikor jó ez egyébként? Amikor vagy a jó olyat egyébként eleve nem csinál az ember, de hogy a fényképezőgépet álványra és akkor hosszú idővel szeretnél valamilyen mozgós, akármi csíkot húz a villamos típusú képet ahhozért nem rossz, hogyha egy picit nem hagyjuk rá a dolgot a gépre uh -huh. na mindegy okay. tudunk ilyen esetet találni valóban Egyébként a fényképészetben mindig a technológia a legszebb. Tiszteleten nem értek egyet. Én sem. Sokkal inkább a fényképekre szavaznék. Jó, nyilván. Mindenesetre ez, ez, ez a heti ajánlatom. Megvettük. Megvettük a heti ajánlatot, mert mindenképpen egy nagyon szép kütyű, akkor, sem. akkor is, hogyha nem biztos, hogy magunk is használnánk. És azt megnéztétek, hogy ráadásul jár hozzá nyakba bőrszíj, meg egy olyan amit amiben lehet dugni a fénymérőnek ezt a kis jack csatlakozóit, csak csak ott log a nyakadba a fénymérő? Hát... Ha valami retro cool, akkor ez. Igen, medál helyett egy fénymérő alkatrész a nyakadba. Igen, úgy és akkor még, még egy fél is a nyakadba alkat hozzá. Ma láttam egyébként egy embert egy folytlanderrel a városban idős Úgyhogy köztünk élnek. A, az is egyébként élő halottként megy ez a várka? az is val valamelyik kínai cég megvette? és gyárt veled teljesen se a se bűze fényképezőgépeket. Én ráéreztem arra, hogy hogyan fogjuk mostantól befejezni ezeket a felvételeket, hogy így elkezdünk beszélgetni. Elkezdtünk beszélgetni, és pontosan egyszerűen csak így elhalkítjuk, és úgy hát egyre halkában hallatszik, hogy ti bedobáltak ilyen retromárkákat, meg bőrszíjakat, meg ilyesmit, és szép lassan elcsendesedik. Igen, egyébként egy is adás. ez a ez a reagálós uh, műsor volt, az is szemrehányás volt, hogy nem, nem voltunk elég olyan, mint egy élő beszélgetés. Na az, hogyha, hogyha elkezdünk kelt el uh, gyakorlatilag vázlatpontokban beszélni egymással, márkákat dobálva... Akkor, akkor, hát és az, az a címeket, meg képregényeket, meg szkifiszerzőket. ez a Ez a tökéletes élőbeszélgetés. Igen, Oké, és pedig az nem egy sorért Hát egész biztosan még van egy a hűtőben, úgyhogy ezt meg is nézem. A... De én ez a, a végszó. De folytassuk úgy, hogy egyébként lekapcsoljuk a felvételgombot. Szeretnyeztük, kedves hallgatók! Ö... <laughs> A csérek Nem volt szó, de legközelebb hoztuk legaibb... be a csérek nem életet. Egyébként, nem élettel kapcsolatosat a jövő hétre ígérünk meg. Prób próbáltam keresni olyan webkamerát, amin, amin ezek a madarak láttok, és ki a nevét ez a csérfigyelő kamera, de nincsen. <gül> ez szép végszó. Kezicsokolom. Sziasztok. Sziasztok.